أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه مركه الله جل جلاله اندا کسنو تذکر او کلا چي چاته مل لم په خيل زبان نه چی اغا مومنان گیا انہیں کان خلق دی او سالا جلال هو ہو تسکرہ گئی دا اغا خلقو چې چا تبا ملنامہ پا گسلہ ازبان نے ملا بھی چی اغا کافر دے او منافق دے نو دا غی تسکرہ گئی او دایان ساتھا تولو مومنانو تبا ملنامہ پا خیلس ملا او کافرانو منافقانو اغه ته په پګس لاس باندې ملاوی نو اما من اوتیه کتابه هو الله پرمای هر چا کافر دې مشرک دې اکسان دي اوتیه کتابه هو چې ورک له شاعت خپل ملنامه مشماله پګس لاس خپل باندې نو د باندې ودا ساسو کې ګندا عمال وای کوفر وای نفاق وای نه پهقورو دی به وایي نهمن وح سرتن د وجهې د ملاماتیان او د وجهې درمال چې یالیتوننی لم اوته کتاب یا کاش چې زای چې ماتهما هغه نهې راړی شو زما دا عمل ما ته د سره وړو میلو شو څکه پای کې به کوفرې ش کې نه پرمانه بهوي او د هغې نتیجه د هغې نتیجه خراب ده ذااب دی جهنم دی ور دی همیشه همېشه ور دی سره یو سیکل لپور صبرنی سیکول نره بزک حسرت کې یو دې بسوي چې ولم ادری ما کتابیا ما حسابیا چې ما ته پته نوي چې زه حساب څه دي د سره د عملنا منو یې ملو د سره د وی حساب ماده 99 نو دا د دیو جنا باوجه به با کې به ګندګي پرته د دې ګندګو پته ماته نه وای د دې حساب پته ماته نه وای ایا دا ما نه ولم ما حساب خو پته نه شي د حساب زما زخه د دې حساب کتاب د دې کاتې د کاتر په زیو د کاتر اعتقاد د خیرت نه د حساب کتاب عقیده نه نه د جهنم کې دی د جنت کې نه مده به چې ما ته ځما د دې کاتې پته نه دا او پسوګه کاتر وته یا دا ولم ادر ما حسابیا، یا لیتانی لم اوت کتابیا، ما تا کتاب مراکڑ شوی نیم، ما تا سرا جدی حساب کتاب پتنوی، یا لیتانی کانت القاضیا، او یا لیتا کاش چې زما غلوم بنی مر کانت القاضیا، اغا بی پیسلا کونگی، اغی سر ازا پیسلا شوی، او دوباره جوان اغا زما نوی، یا لیتا که ها زمیر، اغړم بنې مرته کاش چې زما غړم بنې مرکان تل کاضیا زما پېسله کووي بس غیر خبره ختمه وې نه ماته دامل نه پته وینې د حساب پته وینې نه دامل نه خبر وینې د حساب نه بس پړو بېزل دنیا کې خارشه وې بس هغه مرګ زما اخیری پېسله او زما خبره ختمې شوې وې ادر مانونه دي ها پر مانونه باندې سري کې دی اوس کم کم مر مانونه کوي کاش چې د حساب نه نوې خبر کاش چې ماته ملما بل او او کاش چکه کوم لون باندې مرګ راغله نو بس هغه فیصله کول وی غا خيري وی دا غنه بیا پاسدل مسجد الزمانه نو دا غ معنا پته نوي یعنی زما داور پسې نم معلوميږي چې دا غ معنا مراد د ماته پته نوي بس بهرال زما خبر لون باندې سره فیصله شي خدا خالی ارمانونه د کبرونه ډکتی اخرت کې به خلک د چاغي مګو خدا سره پایدانه ورکي بیٹے مټم ارمان سره پایدانه ورکي تمنا سره پایدانه ورکي ورپسې مزید بزه سوې ما اغنا عني ماليا ما, ما اغنا دپنک زمانه دعذاب د الله نه څه شي مال يا زمان مال, زمان مال, زمان مال, مال, مال, مال إس ما اس نافيره ما د ما استغفامي دا ما دغه او منافق دا خو د دنیا لاله چي صرف د دنیا لپاره منډه نو دی وای مال زمام مال سه پیدا را کا دا اوس انسان سوچو کیږي ګورې دنیا هغه اخرت کې دا اخرت مخ کې دنیا بیا کډګ دي هغه بیا اس پیدال ته یو سړی دلته ډیر جمع کړي دا ډیر زیاته کړي دا پرې خدا کنه له پرې خدا تجربونه خپل اور سره پرې نو بیا ال تدای اس پیدا نه ورګي خبره ما اغنا عني مالیا خصوصا د کاپره مومن خو, دو دا دا دا دا دا. مومن خو بیا ندير چې خپل بچو ته پرهود حلال مال مهنته کړې د پسینې ته ثواب پنځه سنه سپایې ورکې او دا کافر خبره یې ځکه بالکل پیدا نه ورکې دا غو پیدا صفر ده مومن هوې کوړین عم پیدا او کذلته پریدي پسینې باندې حلال مال غټلې عم پیدا هلاک عني سلطانيه هلاک او هلاک ش عني زمانہ سلطانيه زما قوتو یا زما حجت سلطان حجت او دلیل ته ویلګي دنیا کې جمع کم دلایل ليزل چې آخرت نشته دلیل لے. کیامت نشته دای دلیل پولیس رات نشته د ویخته په شاندار باندې کل نه مې دای دلیله مخولل لال اغه دلال خدل ته پاید نه ورکې هغه کل سره چې ما استدلالات کوله خلاړه ختم شوغه دلای یا سلطان دغه تمه کې قوت او طاقت دنیا کې زمامکم قوت او طاقت د کاپیر وای زمزبوته ما زمامو قوت لړ رااله هغه زمانه از دې پانه شي کول نه زمغه قوت او نه زمغه جا نه زمغه سلطنت اگر دنیا کې لړرال لغمه ته ایس پیدا نشو حزر کا پیدا ولکت یتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره الله ای مونتبدا سره څنګه چې دنیا ته پړومبیزه لغله حدیث کې مرضی حفاتن غوراتن غرلت حفات جمع د خفیده انسان دلته نزیو خپل خپل غورات جمع د اړيده بربند وي اورات اغرل جمع اغرل نسونه غرلن جمع د اغرل د نسونه ولته انسان صحیح ندی چې بیا ور سره خپل سنت سلطنت او بادشاهاتو خپل طاقت ورسره هر سړی بد حالت کی کله دنیا بادشاہ دوم بمبر با بندو خپل لیکپي او ناسونه سونه دی او کله دنیا یو فکر انسان دی نو هغه مداسي نړيبو هلاک ان می سلطاني زمون خو زمغه طاقت او قوت لړو هغه حکومت لړو الله تعالی به به چې وی الله تعالی پرشتو ته حکومتي خزو او دی اونیزه د سره د بلې ونه شوز دالې ونه د بازار مانو تمنګانګي دالې وانتوب بکی خو الله جل جلاله به جهنم پرشتو ته زبني او ته چې خزو دا سره راتینګ کې ویني او فغله او تړایدل را نباځم په سیرین لیکلي لاسونه دا بوله ده سټ سره او تړي خو زهو کنې سه دلاره پرې شتو په زبان یو فغله د دل لاسونه بوله ده سټ سره او ثم الجحیم صلوه او بیا ورستو د دینه ګرم اور تور داخل کې جهنم ته ور داخل کې جهیم انتهایی ګرم سخت اور صلوه داخل کې دلاره چ هغه و غا دی اوسک ثوما فی سلسله او بیا پیو سلسله کی پیو زنجیر کی پیو اوب زنجیر کی سبعون ذراع چ او یا گزه داغه مقدار دے فصلکو او پیره دل را او پیره مسل دی بل پتو چې شاو شیشو د کنت څخه نه اوټل دی کی نو سل کی نه بالکل لگایو خدای دې گیر چا پیرې ته د زنجیر په کې را پوری موټو خبر ځانته پیړل توي څنګه چې مرای کی اشاره ده دغه خبره ده څنګه چې سړی تا کې مرای چې هغه تا دغه لپاره استعمالي نو ده کې بم والله علم اشاره ده دره مفسرین ملي کې معروف قران چې غیر صاف به هم توګه د نه باندې د باندې باندې به کېږي اوتم بي مکمل اغي کې به کېږي انو بهر حال او بیا روايات د کی مراضي کچري شي او اود اسمان نظمکه تر خپل خو اسلام نووي له سلام یو پہله ته شهر او کذلرگی ناغه بزمکه ته د شپې نه دراتو مخ مخې را رسید اسمان نه را پرې د وکته را غورځه او شپه بلانی راغلی چې ابر او را غورځي او کدهغه سلسله هغه دومره مقدس سلسله ده د یو سره هغه او کچ کليشي او روانتي او کليشینو تر بل سره پورې سلوې خاله بلګي شپه ورز او کان اور زوري شي چې روي خترسي نو سلوخ تو کال په پاسه لبانه ترمزي حديث ده او بهر حال وګدوالي د عدالت او سبو نظران لازم والله ولم زران بیا سم دی نو ظاهر متبادر دس کېده شي بهر دنیا وخت داس کيم پر کېده شي که د دنیا غزونی شي عام طور قران عربی لغت اعتبار سره خبري کوي نو حديث کې بیا حديث مو اول له حدیث بل معنی مراد خب بهر حال سبو نظر ظاہر رغله دغه معنا مراد او یا غزه فصل کوه او تله دلره او پیره دلره وجه صدا انه کان لا يؤمن بالله العظیم دا سبب دی علت کړه له به الله کی د ذکر کړه انسان مسلمانیږي او چې کیدنی نو بیا نور سذن کار نه ورکی له به تذکر ده تل د اكيد وکړه د دې سړی ایمان پالل پا باندې الله یې نه منو د الله ذات یې نه لا الله ديني نمانو لا دا كده برابر نمو لنبه ایمان د چه ايمان نهي كطول عمال وصري نجات نملا بي انهو لا يؤمن بالله العظيم دا صلح چه انهو كان وده با دنیا لا يؤمن بالله العظيم چه ده ايمان نرال اللح طلبان ده چه عظيم ذات ده اللح ايمان نهو زغط تمناغاني كي ارمانونا كي دا عظام ده ده جهنم كي باپرو او دوهم ولا يحض على طعام المسكين او ده تيزين وار اے دوم را شومو چھو پا خپلا خو بہن خرچا کاؤو خو بل تیم دانو بل ماردارتا جی پا دی پا کرو غریب سوکا غریب بانے خرچاوکا دا تیزین ورکولا پتو عام او په خوراک دی مسکین مان نوگرگا غیب اللہ چا بانے لگئی مسلمان بانے لگئی که کافر بانے لگئی کافر بانے اللہ غیب لگئی چھو دبل دیمداد ترگی بہن ورکو پا خپلا بہن نکو او پتو لگولا بخل دوم را ن که الله جل جلاله مسلمان سره کې په کافر باندې غیب لګی چې دمر قصوت او سختی او په دغه کې دمر انانیت او ځانلواله او په دغه کې دمر بخلو چې د بل تم نه وي چې په غریب باندې سوخه خوراګ غوینه په غریب باندې د صدقه اهمیت او معلومي او د بخل او د کساوت او د سخوالي د زړه دغه کباهت او معلومي پاتې شو ده خبره اختلافي مسله چې کافر خو الله په کوپر نيسته نه په مزه زکات په امنيسي د دینه دا معلومي چې په دې باندې به امنيسي خبر ده تعال پدې باندې څه او دنیا کې څنګه ایمان نه رولنه د دې نه نه قبليږي پدې باندې څه په شرط د قبول د ایمان یعنی کتاب ایمان رولې به به زده کار کړو انتا ایمان نه نه ادا دی مونږه وازا بیس شو ډبل شو یعنی پدې باندې باندې څه په شرط د قبول د ایمان دنیا کې تعالی ایمان رولل پکارو ادا کار پکارو ایمان نه نه نو په ایمان باندې په ایمان نه روللم سزا شو او پر دې د اعمال شو په باندې سزا شو لا يمنو لا يحظ وتيزي بنور قول على عامل مسكين بخراق ورقول مسكين فليس له اليومه پس نشته دد لپاره نندرز ها ہونا بدلته کی حمیم سر گرم دوست سی نزدیکی دوست چې دن عذاب د بکینو حمیم عربه کی گرم دویر کی داسې دوست د انسان لپاره منډه تلوي او د انسان بچ کی د سختینه بچ کی تصویره دنیا کی هر ځړې شي دوست یار پر کار راضی الله پر مینه دا واسطه د کافر د کار چسوکي بچ کی له اليومه نشت دلته پر اليوم ایوم القيامه پرس د قیامت باندې هاه ندلته کی حمیم سو گرم دوست ددن عذاب دپ ولا طعام الا من عسلين او نشت دلته پر خوراک چی اوخري الا من عسلين ای غساره تو ابدان اهل النار هغه وینځوي چې د جهنميان د بدنونو نه نو هغه به یو کډری به هر حال هغه به د خوراکي هغه نه خوراک کوي نورا الجزاء من جنس العمل دنیا کے بخلو کو بخیلو فحرم دنیا کے بخلو کو بل بنی نخرل نہ التے کہ اللہ تعالی دی بنی نخرے بل ترغیب ور حرام کڑو اللہ تعالی بدی بنی سکی حرام کی جزا منج زلام اللہ کما تو دین تو دان ویسج کینو بریبی سنګ چ اعمال او غس رسول اللہ تعالی لا یاقلو الا الخاتیون نہ بخری د کوین زولرا إلا الخاطئون مگر خطا کار ده کفر خطا کار ده شرک خطا کار ده غنون خطا کار دی بداخوری نو بہرحال الله جل جلاله دیمه غتسلہ د دین فنارہ کی جهنم ند دی اللہ تعالی دیمه غتسو وساتی او د بول لیک وام ما من هر جا سوق دی او تی کتابه هو چې ورکړل شو غوړ تاملم نام داغو بشمال هی په غسلاس دا غ باندې فیقول فصد یا یا کاش نکاشزو لم او ته کتاب یا نوی را کښه متا زما ولم ادری او زپو یل نی ما حساب یا چسد حساب زما یا لیت ها کاشزو کانت یا لیت ها کاش مرګ ولنه زما کان تل کا ضیاو فیصلو کونکو کمال را خبر ختم شوی بیانوی پاسیدل ما انا علني ما انا علني دپنکه زمانہ عذاب الله ما الیا مال زمانہ ما انا شې پېدرا کلماته ما الیا مال زمانہ صد پاو کلمانه مال زمانہ هلاکاله ختم شو انی زمانہ سلطانیا قوت او طاقت زمانہ سلطانیه دلیل او حجت زمانہ نو اللہ بو پرمائی خودوہو اونی سا دلرا فغلوہو فس او تڑا دلرا ثم الجحیما بیا جہنلم تا صلوہو داخل که دلرا ثم فی سلسلہ تن بیا پیو سلسلہو زنزیر کے زروحا جگزونا داغی سبعونا زرعان اویا گزا دے سبعونا زرعان مگداری اویا گزا دے نو فس لوکوہو دلرا بوله انه یقیننده اد انه كان یقیننده چې په دنیا کې لا یؤمنو بالله العظیم ایمان له وراله الله تعالی باندې چلوي زاته ولا يحض ضد تيزن ور کول بل چاته ترغيبين ور کوبل چاته على طعام المسكين وقران خوراک کول المسكين او غريب فل يسله اليوم پس نشته د دنیا لپاره نن ها هلا دلتاکی حریق حمیمون سکنی زدی دوس سکرم دوس چی دی فوکی دنا والا طعامون لونشتا دو دا پر خوراک چی بخوری الا من غسلیل مگر داوونو بین لا یا اکلوهو لبخوری دی بین زولرا اللا الخاطئونا مگر خطاکار کار آبادر الحمدلللہ رب العالمین والعالمین والآمین صلات و محمد و صحبه اجمعین اللهم ادنا و ادنا و اب جانې په صلوات باندې یو څه رحمت الله علیه وسلم یا الله کریم خو دې جهانب یا الله کریم خو دې موږ ډیر کمزوري اعمال وم کمزوري ستاره کتاب په برکت باندې دې موږ یا الله باندې رحم وکرمه یا الله کوم چې دې بدلون کې دنیا کې دا ونه یا الله غزه موږ له الله خو نظر راغلی کار شروع دین نذیر پر تنظیم مدرسې زم لاټرې پر تنظیم یا الله غي باندې